Bosgarren unitatea. A. Baskaria uniberzitatean. Fakultate honetako janaria goxoagoa da, ez da? Bai, nik nahiago dut hemengo janaria. Zuk zer nahi duzu, maite? Lekak? Lekak gustatzen zaizkit, baina gaur, nahiago ditut makarroiak. Eta zu, aitor? Nik gaur lehenengo babarrunak. Makarroiak gustatzen zaizkit, baina ez, gaur babarrunak nahi ditut. Eta bigarren platera, mm, ez da kit, bakalaua goxoa da, baina ollaskoa patatekin, mm, bai, ollaskoa patatekin. Ba nik legatza. Hamburgesak ere badaude, zuri izugarri gustatzen zaizkizu? Bai, baina gaur nahiago dut legatza. Postari nahi duzu? Ez nik ez dut nahi, eta zuk? Ez nik ez. Edateko hura ala garagardoa. Nik ura, eta azuk? Nik ere ura, gara gardoa, aste buruan.